Kedves hallgatóink és rádiónézőink! Itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 770 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper-stúdióját. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét, kívánok. 2019 első adását láthatják, hallhatják azok, akik már a YouTube csatornánkon nézik a Postmodern műsorát. Itt van mellettem Pintén Robert, aki információs társadalomkutató. Jó estét neked, Robert! Jó estét, jó szurkolást! Aztán az asztal Társaságban, hogyha tovább haladunk, akkor Bódi Zoltán, a netnyelvész is itt van. Jó estét kívánok mindenkinek! És a sor végére hagytam Herpai Gergőt. Herpai jó estét Gergőt, Alias Bedszektor, aki az elmúlt két év során a PS4.Hu oldal szerkesztőjeként ismerhettünk meg, és most egy hírrel nyitjuk a műsort, pedig az, hogy új neve van a ti oldalatoknak. Igen, az új név az, hogy deGeek.hu. Úgyhogy a ps ról változott deGeekre, nek különböző aloldalai vannak, és a magyar oldalunk az a PS4.de, de ugyanaz a tartalom, tehát ugyanolyan cikkek, játékok és különféle kütyük, ö, szoftverek, hardverek, egyetlen technológia világa. Igen, annyi különbség, hogy most már bátrabban közünk le olyan ö, híreket, meg teszteket, amelyek nem kifejezetten a Playstation-hez kötődnek, hanem Másfajta technológiákhoz is. Ilyeneket majd mutatunk ma este is, majd lesz példa, hogy rögtön ezt a fajta tartalmi változatosságot megmutassuk, de akkor mondjuk el azt is, ami hallgatónak nézőinknek, hogy a postmodem és a TheGeek.hu a mostani alkalomtól kezdve együttműködik majd, és egymás tartalmait fogjuk majd ajánlgatni. Tehát a TheGeek.hu-n, furcsa hangzik így, hogy thegeekhu meg, meg, meg kell szokni, meg kell szokni én, de, de meg lehet szokni. Szóval is a mi tartalmainkat és itt a műsorban is ajánlatni fogjuk a ti tartalmaitokat, amit majd személyesen hozol nekünk ide a műsorba, úgyhogy lesz majd rögtön példa erre. De mi itt a műsor elején a posztkommentrovattal szoktunk kezdeni, vagyis posztolunk videót a Facebook oldalon, és azt kommenteljük itt az élőadásban. adásban. Egy kicsit visszatérünk a szilveszterre. Itt a társaságban ugyan szerintem nincsen kutya tulajdonos, most, mert mindenkinek macskája van, zoli mindenképpen macska Igen, van. Igen, négy van. is. Négy macska. Ó, Elfolyéknál. Három, három. három macska. Három gyerek egy macska. <gül> egy macska is van. Tehát egy kutya sincsen. De azért gondolom, már tudjátok érezni, és ugye ez egy visszatérő probléma, hogy a kutyák ilyenkor szilveszterekor rétegnek, ha Betárdáktól, meg a játékoktól, és hát sok baleset is történik ezekkel a Hát Erre kitalált a Ford nevű autógyártó egy megoldást, hogy az autó kocsiszekrényekben alkalmazott hang szigetelő megoldást beépítik a kutyaolba a kutyaházba. Nézzük csak. Látjuk is egyébként a kutyust az élethelyzetben, ahogy itt a vilózó fények alatt hát, megpróbál túlélni. És itt van ez a kutyaház, amiben beépítették a Ford technológiáját. A kutyus boldogan beszalad, és mindjárt láthatjuk, hogy a technológia milyen eszközökből áll: mikrofonból, hangszórókból. Uh -huh. Itt a stúdióban látható, hogy ugye egy bombát felrobbantanak, fejhallgatott mindenki föl, és akkor csönd van. Egy kis kutya jelképezte az élőkutyát a kísérleti kutyaházban. Van azért rendes hangszigetelés, mármint hogy ilyen hagyományos megszokott hangszigetelés is, de ennek az eszköznek az a lényege, hogy a külső zajt felerősíti egy benti hangszórót, de pont az ellenkező fázisban. Így aztán, akik valamennyire ismerik a hangtechnikának az alap összefüggéseit, a hanghullámok azok képesek egymást kioltani. Tehát jön egy Igen. nagy hanghullám, azzal szembeállítunk egy másikat, akkor a kettő kioltja egymást. És ebből lesz egy ilyen süket csöndszerűség. Csak valahogy ez egy nagyon összetett rendszer kell, hogy legyen, hogy gyorsan és hirtelen tudjon reagálni, ezekre ugye a petárdázás, meg tűzijáték közben jellemzően gyorsan és hirtelen jönnek ezek a nagy erejű hanghatások, meg hát persze mellette a fény is, és ez a kettő nyilván a kutyát kikészíti. Tehát a technológiának valahogy nagyon fejletnek kell lenni, hogy ilyen borzasztó gyorsan tudjon reagálni ezekre a nagy amplitúdójú kiugrásokra. Igen, én azt hiszem, hogy a, a legels, legelső jelek azokat nem is tudja kioltani, mert hiszen uh -huh. kell a reakcióidőnek lenni, de azt ugye mi is itt a, a műsorunk hangtechnikájából is tudjuk, hogy bizonyos áramkörök nagyon gyorsan tudnak reagálni. Uh -huh. Ez nagy nagyszerű egyébként. Igen, tehát valószínűleg az a az a hangmennyiség, az egyszerűen nem tud megszólalni ott a kutya fülénél, hogy az kiváltsa azt a reakciót, amit rettegés fel. I igazából most már csak azt kell elérni, hogy a kutya ebben a számára teljesen elfogadhatatlan inger, körny inger, inger, inger környezetben, éppen bent akarjon tartózkodni Igen. végig abban a kis házacskán. Nekem is ez eszembe áll a tulajdonos nem feltétlen tudja az ember megmagyarázni emberi szavakkal az, a hogy kedvencének, hogy te most oda bemészséljük. És ott maradsz, mert hát az állatnak saját akarata van, tehát ha, ha ő ki akar menni, akkor kimegy, és ha nem akar bemenni valami nem szimpatikus, nekez a helyem, hogy mi, mi emberként nem biztos, hogy fel tudunk mérni, hogy miért nem szimpatikus, mert ha nem megy be. A felvétel utolsó niit egyébként az látszott, hogy nyugodtan fekszik a kutya, és uh -huh. erre könnyen lehet, hogy egy olyan plexi ajtaja van, amit le is lehet húzni, tehát, hogy ne is tudjon kijönni belül a kutyus. De el tudom képzelni, hogy olyan szép csönd van abban a kis mini helyiségben, hogy nem is akar kijönni. El tudom képzelni, és egyébként én személy szerint mindenféle olyan megoldást nagyon támogatok, amivel a kutyákon, meg hát az összes az ilyen ingerekre nagyon érzékeny állaton tudunk segíteni. Ez abszolút közös felelősségünk, és én mindig nagyon elszomorodom egy kicsit ezeken az ünnepeken, amikor ilyen nagy zaj van. Nálhatok mert a macskák Félnek? Hála Istennek nem és már maska generációkat neveltünk ugye föl, vannak, akik, akik már a szivárvány hív vannak, nem is egyen, de még hál' Istennek nem volt olyan macskánk, aki, aki rosszul reagált volna ezekre a zajokra, de mondom minden mindent támogatok, amivel lesz a helyzetet meg lehet oldani, egy valamit szerintem nem lehet a rendszerből kiküszöbölni a gondos gazdát, tehát hogy legyen a környezetében, legyen az ölében, akár az állata de mindenképpen zárt helyen, hogy, hogy ne tudjon megrémülni, és elmenekülni, elszökni, megkergülni, elszaladni. Hát igen, meg én is kicsit szomorúan gondoltam bele, hogy egy ilyen fortféle kutyaház megoldást nyilvánvalóan nem 10-20 forintért lehet majd Na, megvásárolni. Hát tehát gondolom, hogy a kutyák nagy többségét sajnos nem fogja segíteni ilyen megoldás, de hát szurkoljunk, hát ha elterjedt majd a későbbiekben. A Digitális Világ érdekes A kütyű híradon következik, és Las látogatunk, ahol idén is megrendezték a Cess nevű rendezvényt, ami a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai kiállítása, és a TheGeek.hu oldal foglalkozott természetesen az idei cessel is. Jól mondom, ti is így mondjátok, Gergő ez a legegyszerűbb. legegyszerűbb. ugye? Consumer Electronics expó vagy valami Só, só igen, köszönöm szépen. Show, mazgó. <gül> Mi érdekeseket láttál, Gergő? Hoztál néhányat az ott bemutatottak közül, mert hogy megírtátok a dögíken. Igen, hát az egyik ilyen, ez egy hajtogatható okos telefon, Royal Flex a márkája, és igazából azoknak rendkívül praktikus, akik sokat közlekednek a telefonjukat, tehát mondjuk kis táskájuk van, és, és nem nagyon férve egy nagyobb tablet, ők szerintem igazából a gyártók ilyen Ötlettel alkották meg ezt a telefont, mert úgy egyébként ha belegondol az ember igazából egy nem sok egyéb funkció lehet annak, hogy hajtogatható egy, egy ilyen tablet méretű uh, kütyű. A TheGeek.hu <coughs> és... oldalon ti megmutattátok a BBC által készített felvételt erről, úgyhogy szerintem is nézzünk bele. Dan Simons kollega úr mutatja be egyébként ezt a hajtogatható okos telefon, amiről így got is volt 5-2 hajtja ezt a tabletet. <foly> és egy olyan típus, aminek a közepénél van ez a hajtható rész. Tehát nem a teljes kijelző hajtogatható, hanem a közepénél, így félbe hajtható. De szerintem nincsen akadály annak, hogy akár bármely részét lehessen hajtogatni egy ilyen eszköznek, ugye? Hát én nem vagyok nebiztos, hogy érzében ez nagyon úgy tűnik, hogy tényleg csak a, csak a, a közepén lehet hajtogatni. És aki másolatnél no hajtogatni, no az véldi vissza a szerzés. Hol lehet-e még hajtogatni? jutna a jobb sarkát behajlítani. Csak azért, mert én olvastam egy hírt, meg láttam is képeket arról a televízió készülékről, ami teljesen feltekerhető maga a kijelzője. Hát nyilván az elektronikáját nem lehet, tehát azt ugye egy nyomtatott áronköri lap, az nagyon merev, lehet, hogy a jövő majd a repülőgépet is lehet belőle hajtogatni, és dobálni. Igen, tehát gondolkodtunk itt a műsorokban, a... mire lehet használni én... egy ilyen hajtogatást. Igazából én csak egy dolgot nem értek, bár lehet, hogy ez az, az eszköz tudja, csak a semmilyen videón nem lehetett látni. Ha én össze akarnám hajtani ezt a táblagépet, akkor biztos, hogy a kijelzőt befelé hajtanám, és akkor úgy berakom a zsövembe, vagy ne sérüljön, vagy a táskámba. Ezzel szemben az összes demo videón mindenhol kifelé hajtják, hogy mind a két oldalán legyen uh, kijelző, de hát vagy ezt nézem, vagy azt. Tehát lehet. Ezt nem lehet, vagy hogy csak a képes ját. megérteni, hogy, hogy most... Szerintem, ennek mi értelme? Mondom, én, én befelé hajtanám. Szerintem azért, hogy lehessen utána is használni okostelefonként. tehát, hogyha, mert, hogyha behajtod, akkor nem lesz felett telefonálni. Világos, de összedek. ide is, meg oda is. Tehát azt nem lehet valószínűleg megoldani. de, de, de. mutatni, is lehet. Mindent behajtott, irány kifelé is. Sőt, de Dan Simons arról is Aha, beszélt, a hogy jó. ő ön próbálgatta, tesztegettel, hogy neki sikerül -e eltörni ezzel a hajtogatással. E -hát, ez meg a másik. Nem hiszek benne, hogy nem törik el egy idő után. Több tízezer hajtogatás kibír egy ilyen kijelző. Jó, oké, ilyen, ilyenekről már hallottam. Ilyen futott tesztet tudok elkezdeni, nem mondom a cégnemét, hajtogatja valaki, Jó, engem, már nem valaki, hanem egy automata, bár Magyarországon lehet, hogy valaki hajtogatná, hogy legyen neki munka. No, menjük a következő technológiára. Van még egy érdekes kütyűnek is tekinthető eszköz. Igen, ez lépegető autó, a Hyundai Elevate, amelyet leginkább akkor tudnak használni olyan élethelyzetekben, amikor, amikor katasztrófa történik. Például. Nézzük is szerintem közben a felvételt. Először egy animációt látunk erről a Hyundai autóról. Négy kerekkel van, ahogy kell. Az elején láthatjuk a normál közlekedési módot, és itt a következően már láthatjuk, ahogy eltérő magasságú helyszínen kell közlekednie, itt pedig lépeget. 5 km per óra sebességgel konkrétan. Hát ez szóval, olyan, mint egy Mars járó vagy hold járó. Hát éppen igen, tehát igazából uh, erre is alkalmas, hogy a holdan tud járkálni, de itt például azt látjuk, hogy egy a helyzetben, uh, amikor már autókkal nem tudnák a betegeket elszállítani, vagy a sérülteket, mm. akkor uh, ezzel a az autóval a lépegetés miatt ezt meg tudják valósítani, ami azért egy elég fontos. Elővé, hogy fölemeli az eszközt, vagyis, hogyha például a beteget be kell emelni egy ilyen, uh -huh. akkor ez fontos. Meg önmaga is föl tud emelkedni, és át tud lépni. Hát meg ha az önbízom például, és akkor, akkor egy, egy normál autóban nem, nem lehetne a, a, az embereket, vagy kis állatokat, ha már kutyákról beszéltünk elszállítani, ez az eszközzel meg lehet. Sőt, még van egy olyan funkcia is, ezt is a BBC cikkben írták, hogy amikor a, a gyakorlatilag Mozgássérültek ülnek az autóba, akkor ha túl magasan van egy, egy bejárati ajtó, akkor oda tudja őket emelni. Úgyhogy ez is egy ilyen funkció. Amit látunk, az egy animáció, de van egy olyan felvételünk is, ami a, a modellt bemutatja egy igazi felvételen, tehát ezt a lépegető először guruló aptót. Ez az albáza valójában, de ráképzelhetjük a karosszériát is. Minden irányba ki lehet hajtani a kerekeit. És tényleg egy kicsit bele lehet látni, hogy nem csak kerekek ezek, hanem szinte már végtagok. Igen, igen, és ahogy változtatja a pozícióját, gondolom majd föl is emeli valamelyik lábacskáját. Így van, tehát itt most mutatta, a jobbra Na ez a lépegetés, hát ez szerintem egészen félelmetes, ahogy emlékeztet a négylábú állatok mozgására. Vagy a birodalmi lépegetőkre. Igen, igen, inkább a sivatagi sóra emlékeztet egyelőre ebben a formájában, ahol dőlünk élnek szegények kicsit. Csak itt annyival izgalmasabb, hogy nem egy stabil lába van, hanem kerekeken lépked. Egyébként az önmagában is egy érdekes kihívás lehet. Próbálj meglépegetni úgy, hogy mind a négy végtagodon egy kerék van. Négykézláb. Négykézláb, igen, igen. Hát, hogy ne Két volt után menne nekem is van, így. Hát ennyit az idei Cess újdonságairól. A pont n lehet még további ces híreket találni? Igen, foglalkoztunk elég Beaton a Cess-sel, úgyhogy... Meglepő módon. Hangulat, zene, fiatalság, vidámság. Olyan, mintha valami divatműsorba csöppennénk bele ezzel a kis bejátszással. Lányokot táncolnak, és egyébként valóban egy videójátéknak a képeit láthatjuk. Just Dance ez a címe. De hogy kerül ebbe a műsorba a Jazz Dance? Azért, mert mint én Robert egy blogpost sorozatot indított nem régiben, és az egyik posztja arról szól, hogy nemi különbségek tapasztalhatók a videojátékokban, Pedig pont ez a Jazz Dance egy olyan videojáték, amit a lányok nagyon szeretnek. Igen, ugye direkt hoztunk most olyan példákat, ami pont szemben megy a, a normál trenddel, hogy a legtöbb hardcore gamer, tehát aki elég intenzíven legalább hetente 20 órát játszik videójátékkal, az inkább fiú szokott lenni. Hogy azért van kivétel. Tehát vannak a játékok is, és vannak a játékosok is, egyébként, vagy akár esportolók, akik egyébként a gyengébbik nemet erősítik. A sorozat pedig igazániból arról szól, hogy a videójátékozás is a gyerekek és elsősorban a szülők számára szeretne támpontokat adni. Ez a hogyan mondjam el neked.hu oldalon jelenik meg minden kedden. Ez a múlt heti rész egyébként, ami alapvetően a nemi különbségekkel foglalkozik, hogyan lehet -e a játékokhoz a fiúkon, a lányokon keresztül közelíteni. És ami azért is izgalmas, mert hogyha először a nagytág képet említ akkor valójában egy kiegyenlítődést láthatunk, tehát az már nem igaz, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még érvényes volt a videójátékok világában, hogy csak a fiúk játszanak. Igen, tehát alapvetően van egy nemik ki tehát körülbelül egy 3,7 millió ember játszik felnőtt játszik Magyarországon videójátékon, de inkább csak ilyen heti egy-két órában, és inkább ez az úgynevezett alkalmi vagy casual gaming ami jellemző rájuk. Elsőleges első vég. első platformokos telefon, szó, szókirakó, magyong, passiens, stb. és egy kicsit jönn a műzésnek, de nem kezdenek el nagyon intenzíven nagyon sokat játszani ezekkel a játékokkal. tehát A másik része, amikről megbeszéltünk az előbb, akik mondjuk heti 20 órát játszanak, ők annyit játszanak, mint amit a felnőtt szoktak televíziót nézni. De tehát van egy, ilyen, van egy ilyen képernyi fogyasztás, csak ez másképp néz ki, és az ott már inkább a, ez egy férfias műfaj, és inkább a fiatalok, tehát a 10 plusz, és mondjuk ilyen 30-ig bezárólag, akik, akik intenzíven vannak ebben benne. Szóval a komoly játékosok körében kevesebb vannak lányok? Ez a fő megalapításunk? Tehát az úgynevezett hardcore gamerek körében nagyon kevés lány van? A mi mérésünk az azt mutatja ezt 2016, 2016 óta végezzük, tehát a harmadik éve folyik, hogy körülbelül egy olyan 95%-a ezeknek a úgynevezett hardcore gamereknek az fiú. Tehát minden 20 lány. Könnyű venni őket, mert ugye egy kicsit üdítő a, a, a sok férfi között. Tehát lehet, hogy így érzésre többnek tűnnek ö, ö, számosságukban, de nagyon kevesen vannak. És ennek van egy, van egy olyan érdekes, hogy itt egymásra rakódnak különböző dolgok. Tehát van egy, van egy társadalmi sztereotípia, hogy a lányok ne játszanak mert nem, nem lányos, nem menő, ciki, ne foglalkozz vele fiú, sikor fiúst lány, Hát ugye es, lövöldözni kell benne, vagy mit a Igen, És ebből az is következik, hogy ezek a játékok ezek abban a fiúknak szólnak, alapvetően azok a fiúk csinálják, akik a játszottak. Ezek általában ilyen dollár, a nagyon nagy címek, vagy egy dollár milliókért készülnek el, egy mm. produkciónak a költségvetésével. Betegszik, és ugye amivel a pénzt vissza kell termelni, ezért egy, ez egy önmagát erősítő történeté hogy fiúk, fiúknak fiús játékokat csinálnak, amiben ugye nehéz a fiúknak érvényesülni. A Jazz meg ugye azért osztuk be, mert ott meg a fiúknak nehéz érvényesülni, bár vannak egyébként táncoslábú fiúk, és egyébként a videóban is volt egy vagy kettő. Alapvetően ott meg a lányok ügyesebbek, tehát kevés olyan játék van, ami lányos. Viszont itt meg a kutatók, hogy nem biztos, hogy a hardcore gamingnél lányos játékokat, meg fiú játékokat kellene csinálni, hanem olyan játékokat, amik, amikben mind a két nem tudja a saját képességét és sikert elérni. Mert most, hogy azon, hogy lövöldöznek, agresszíven kell fellépni, háromdimenzióban kell jó ez alapvetően a fiúknak jobban megy, a lányoknak nincsen sikerélményük, a játékmechanikát nem tudják annyira megismerni, nem is annyira Stereotípiás szerint nem is annyira jó, ha tehát emiatt inkább a kivétel az a, az a lány, aki igazándiból sokat játszik. Van is egy kivételünk, amit meg tudom mutatni. Scarlet nevű kanadai csajról van szó, aki nagyon ügyes a StarCraft nevű játékban. Egy versenynek az utolsó másodperceiben kapcsolódunk be, amikor is láthatjuk, hogy egy dél-koreai fiatalember mér mérkőzik meg. És aztán az egy koreai nemzeti játék, ugye nagyon-nagyon régóta közvetítéseket csengő világszárok, mármint helyben világszárok, ugye. Sőt, láttuk Skyletet és Francot. És akkor jön egy kanadai csaj, aki lenyomja a döntőben a, a helyi érdekeltségű koreai fiút, nagyon örül neki, és itt duplán meglepetés, mert mert ugye nem, se nem és se nem fiú, tehát hogy gyakorlatilag ugye ez azt mutatja, hogy bármilyen szinten képesek a, a lányok felvenni a versenyt egyébként a fiúkkal, csak nem feltétlenül engedjük oda őket, vagy nem, nem olyan környezetet biztosítunk számokra, és ebben az a probléma, hogy ennek az a tétje, hogy, hogy a, a, egy, egy IVSZ-es kutatásunk kapcsán, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, kiderült, hogy alapvetően a játék fiatal korban az az informatika szakmának az előszobája. Tehát ha nem engedjük a lányokat oda, hogy sztereotípiak szerint kizárjuk, akkor azt is kizárjuk, hogy az, hogy az egyik nemből nem rekrutálunk gyakorlatilag nem szerzünk belőle fejlesztőket, programozókat, UX dizájnereket. Akár játékfejlesztőket. Játékfejlesztőt is, de igazán nem is a játékfejlesztés már az érdekes, hanem hogy van egy csomó olyan szakma, ez legalább 5-6 szakma, ami, ami, és nem is feltétlenül programozás, mert nem kell itt programozni már, tehát projektmenedzsertől kezdve a, a felhasználó élménytervezés, a tesztelés, ö, kreatív tehát egy csomó olyan van, ami egyébként ezekben a feladatokban kellene. És egyébként az az érdekes, hogyha bedobunk egy lányt egy ilyen akkor a srácok is jobban teljesítenek. Ugye ezt a mi műsorunkból is tudjuk, hogyha van itt egy, egy lány, elége egy, akkor már megélénkül, és más, más az atmoszféra az egésznek, más a csapatmunka, más a dinamika, és ugye ezt töljük ki gyakorlatilag, vagy ezt veszük el e, a szakmától. Nagyon tanulságos volt nekem műsor előtt, hogy Gergő mondta, hogy azt nem mondjuk, hogy kevés lány van a számítógépes játékok világában. Végülis ez is egy igaz megközelítés, mert hogy ha azt az 5%-ot együvé terelnénk, akkor az egy több tízezres tömeg jön neki. Igen, Magyarországon az kb. 21 ezer fő, tehát viszonylag egyébként soknak, vagy, vagy, vagy népes a tekintető a fiúkhoz képest vannak. Csak hát ők egyszerre nincsenek ott valahol mondjuk egy ilyen bajnokságon, hanem otthon játszanak. Egyébként Pinté Robert követi ezt a játékos világot, mert ugye tavaly óta tagja vagy egy ilyen testületnek. Igen, a HUNESZ-nek van, van egy tagságunk az Enettel, ahol csinálják ezeket a kutat ez a Magyar esportszövetség. Jó magyar módi szerint több esportszövetség szövetség is van egyébként, és ezek rivalizálnak egymással, mi az egyikben vagyunk benne, ami egyébként a V4 Future Sports Festival is szerveztek tavaly márciusban, ahol egyébként előadott egy fejlesztő lány, aki egyébként társadalmi nem meg szakirányon, vagy szakon tanult és onnan vett a bátorságot, hogy de hát milyen lehet én programozó és autodidakta módon ezt megtanulta, developer, developer pixie nevez egyébként magát, egy ilyen címe van egy blogja, és meg lehet nézni, és azt mondja, hogy például nagyon érdekes volt számára, hogy nem, a, nem az a közeg volt ahol ő alulfejleszt, hanem a saját családja, a saját barátja hogy biztos, csak a kávét főzöd nekik, meg nem is kelleszte oda, meg ez komolytalan, nem lehet ezzel pénzt keresni, ugye ez egy játékfejlesztés. És ő mondta, hogy gyakorlatilag meg egy csomó olyan szakma van, és befogadóak egyébként ebben a közegben már a, már a programozók, meg a, meg a fejlesztők, ami adná lehetőséget, hogy pálya legyen, csak a lányok nem mernek, meg nem kerülnek el abban a helyzetben, mert ideje korán gyakorlatilag eltántolítjuk őket. Na akkor még egy szót arról, hogy mivel folytatódik a sorozatod? Ma reggel, tehát a, a műsoradásának, kiadásának, reggelén jelent meg a következő rész. Egyébként ez, a, a, amiről most beszélgetünk, ez a negyedik rész, a ötödik rész az pedig a családon belüli nemi, illetve generációs különbségekkel foglalkozik. Tehát van egy olyan sajátos konstelláció, hogy alapvetően, hogy a fiúk játszanak hardcore gaminget, a, az anyukák játszanak casual gaminget, és nem igazán tudják elképzelni, hogy, hogy lehet ezzel a napi több órát eltölteni, hiszen ők valahol ezen a szó kirakó, nagyon gyors játékon, 3-4 perc, hogy mi ebben az élmény, és nem értik, hogy miért kell erre az időt elpazarolni. És ezeket a különbségeket, ahol nem élet illetve a generációs különbséget próbálom meg megmagyarázni. Aztán a következő részekben lesz a negatív oldalú játékfüggőség, erőszak, és aztán a végén van egy megoldás, mert kísérletezünk a fiammal egy, egy úgynevezett időbank, ahol mi meg, ahol meg rávenni arra, hogy ő csak annyit játszon, amennyit megkeres más tevékenységekkel. Hogyha valaki rákeres a mai címünkre, hogy nemi különbségek a videójátékban, akkor így is megtalálja, de egyébként milyen blog oldalon? Hogyan mondjam el neked.hu És egyébként ott mindenfajta, nem csak ez gyakorlatilag középgenerációnak, gyerekneveléssel, digitális szülőséggel kapcsolatos cikkek vannak fent. Hey, what's up? It's me, Jack Black. This is my new YouTube channel, Jablinski. A zenészt, komikus láthatjuk, kiddiepie. Jack Black-et, so aki éppen most jelentette be, hogy elindította a videojátékokkal foglalkozó oldalát a Jablinski-t. És hát idétlenkedik a saját cégével, nagyon vicces. Erre az első videó felvételére egyébként egymillióan iratkoztak fel, és az egyik magyar portálon úgy is idézték ezt a cikket, hogy több százezre bekövették Jack Black-et. Igen, bekövették. Itt jövök én, ugye? Tehát, hogy miért követjük be? Egyéb, lehet nagyon hosszan is beszélni róla, de azért megpróbálom összeszedni a gondolatokat. A legelső reakció és a legkönnyebb reakció arra, hogy na már megint valami csúnya, meg nyelvfejezségileg nem megfelelő szó, szóval milyen is, hogy bekövetni, hát hogy lehet valakit követni is, meg be is, meg teljesen értelmetlen. De nézzük mögé a dolognak. Miről is van szó? Ugye a, az angol jellemzően angol nyelvű felületen, vagy eredetileg angol nyelvű felületen, aztán sok helyen magyarított közösségi média felületeken, többféle nyelvi megoldás, hogy az angol ez jellemzően subscribe, tehát előfizetni, feliratkozni, valami feliratkozni ilyesmit jelen. és ennek a magyarítására többféle megoldás is van. Követés, eh, akkor like, vagy tetszik. Van eh, a Twitteren nem? Tehát a el, követés. Követni, követés, igen, tehát különböző felületeken különböző megoldások vannak. Mm -hmm. De a lényeg ugyanaz. A lényeg ugyanaz. Lényeg ugyanaz. Legyen tehát egy igen Igen, igen. Tehát valakinek a, az oldalát követem, valakire odafigyelek, az újdonságairól értesülök, és pedig én is hozzá valamit, ahhoz, amit ő eh, publikál. Jó, tehát hogy mondjuk ezt, követ, követem, az Instán, követem az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy eh, bejelölöm az oldalnak a követését. De hát ez olyan... Olyan, az olyan az hosszadalmas, nehézkes. olyan kicsit nehézkes, nehézkes. körüljel, és így nem szoktuk ezt mondani, és akkor a nyelvhasználó elkezd kínlódni, hogy vajon mit mondjunk a kell és viszonylag hamar jönnek a kreatív megoldások, a magyar nyelvnek a sajátossága az igekötő. Az igekötő roppant, hajlékony, jól használható eszköz, mert amire más nyelvekben külön ragozási sor van, vagy ige alak van, folyamatos, befejezett, ismétlődő, szakaszos, gyorsan egymás után következik, van eredménye, nincs eredménye. Ugye különböző indoeurópai nyelvekben ez már legalább 6 vagy 8 külön, különig ragozási sor. A magyarban ez teljesen ismeretlen, mi ezt megoldjuk ige kötővel, ha van egy jelentésmódosulás, már pedig ugye a követés igének ebben a helyzetben jelentés jelentésmódosulása van, mert a követ amúgy utcán követek valakit, hát az egy folyamat, tehát hogyha eléri az eredményét, akkor mi történik utol értem? Tehát ez, ez, ebben a, a közösségi média helyzetben ez nem értelmezhető. A követésnek ugye tudjuk, hogy mi a jelentés, az előbb mondtam, és meg mindenki tudja. tehát De Igenis, a, rapport, igenis tehát... a mozzanat, az a mozzanat, amikor az angol eredetek subscribe, magyarul követem, tetszik, stb. gombra rákattintok az a mozzanat, annak az eredménye az, hogy innentől kezdve én már követője leszek. A Vagyis egy kezdőket ez a bekövetés, hogy innentől én követem azt a valaki. És a szándékom, hogy követni akarom, az elérte az eredményét. Tehát megváltozott az igénynek a jelentése, ez ezért hozzá kell tennünk, vagy illetve hozzá tehetjük, hozzá tesszük az igekötőt jellemző módon, most a beige kötőt, és ettől bekövet. És innen jön a nyelvi kreativitás, mert, mert, mert ha bekövet, akkor uh, valakit bekövettem a nem tudom melyik oldalon, akkor azt, ha leiratkozom róla, akkor mit csinálok? Akkor kikövetem. Akkor kikövetem és ha, ha valakit bekövetek, és az értesül róla, hogy én bekövettem, akkor cserébe vissza is követhet, visszakövet. Kö erre, erre vannak különböző ilyen, most már az Instagram marketing is egy külön iparág kezd lenni. Na ez az innen indultunk egyébként, hogy én most oh, yeah. tanában már reklámokban láttam e, ezt a igen, bekövetni. Igen. Ez, ez egy, már, szóval, egy, már egy, egy iparág. Ez az aktualitás. De valójában én. amikor most rákerestem a bekövetésre, akkor a YouTube-on találtam olyan felvételt, ami 2016-os, uh -huh. és nagy valószínűséggel az igazi forrást találhatjuk meg a fiatalok körében. Hiszen egy 2016-os diák újságíró táborban a Dua Media táborában uh -huh. készült ez a következő felvétel. Hallgassuk, csak én hogy beszél? több embert követek, mert én olyan vagyok, hogy aki bekövet, azt mondom, visszakövetem, hogy ilyen jó fejember, aki engem bekövet, azt én visszakövetem, mert tudom, hogy elég ilyen követőéhes világban élünk, és én ki akarok mindenkit elégíteni. Hát ez az a vicces volt, ez három éve ez a. Igen, egy tábori környezetben ez különösen jól hangzik, de amire itt figyelnünk kell, ugye a követ és a visszakövet, bekövet, visszakövet. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy itt nem egy nyelvhelyességi hibáról van szó, hanem arról van szó, hogy bizony ennek az igének bővült a jelentése, és egy mozzanatos e, akciót próbál elölni, tehát az, amikor valakire e, figyelek innentől kezdve, ennek a technikai megoldás az, hogy azt a gombot megnyom vagy föliratkozom, vagy stb., és ez egy eredményt elérő folyamat. Na most az is nyilvánvaló, hogy, hogy általános nyelvhasználati környezetben ez nem állja meg a helyét, mert nagyon nehezen lehet azonosítani, stílustalan. Ez kifejezetten csak ebben az úgynevezett szaknyelvi, vagy rétegnyelvi környezetben érvényesül, és ott van helyén tehát a szaksajtóban, vagy amikor a médiatáborban a fiatal média szakértők beszélnek egymással arról, hogy milyen akciókat hajtanak végre a közösségi média, ott teljesen rendjén van, viszont általános környezetben ez, ez nehezen értelmezhető, úgymond szokatlan. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Tavaly, tehát 2018-ban ünnepeltük Mátyás király születésének 560. évfordulóját. Ez egyik aktualitás a következő témánkhoz, a másik pedig az, hogy február 14-én, tehát szűk egy hónap múlva jelenik meg, Sid Meier, hatalmas klasszikusának egy kiegészítője. Igen, a Gathering Storm, az, az pontos neve ennek a kiegészítőnek. Magát a játékot egyébként úgy hívják, hogy Civilization. És azért érdekes, mert Magyarország van a középpontjában. Herpai Gergő, hogyan került Magyarország a civilization -be? Igen, tehát uh, rengeteg játszható nép van, ugye már eleve a civilization 6 ami 2010 Csak zárjál be, ez a rengeteg játszható nép. Ez a kifejezés igen. is érdekes. Játszható, Igen, A kénytelen az ember. A ez, ez igen, van ilyen, tehát ez a játékos szaknyelv. Tehát persze, természetesen van, és megvan a szaksztangia is, ez helyén van. Igen, egyébként hozzá kell azért jönni, hogy cívnek hívják hivatalosan a játékokon belül ezeket a népeket. Tehát azt mondják, hogy né ami ugye a népnek az angol megfelel, nem cív. Tehát, tehát és a, ez a magyar cív lesz gyakorlatilag a, a következő kiegészítőben. Tehát mint civilizáció? Igen, igen, igen. igen. Tehát, ez a hivatalos nevük uh -huh. a népeknek. Uh -huh. És Matthias Körwajnas, ugye? Tehát Corvin Mátyás az egyik főszereplő, akit ebben a cívben irányíthatunk. Igen, ez ő lesz a magyar népnek a, a nation leader a... De egy rövid összefoglalat kérünk tőled, <gül> Gergül. Mert ugye itt nem királya. egy egyszerű történelmi pillanatképről van szó, hanem itt ugye egy építkezésről, egy jó stratégiajátékról beszélünk, amely egyébként 28 éves múltat tekint vissza. Tehát itt menedzselnünk kell játékosként azt a népet, Valójában ez a játszhatjuk a népet, azt szerintem, hogy menedzseljük ezt a népet, és építkeznünk el, és időben is haladunk előre, tehát egy idő után nem csak Mátyás király korában maradunk, hanem aztán lesz parlament is a vége Így felé. A, a, a, hozzá kell egyébként tenni, tehát ez maga a játék ez a, a, a, egészen az őskorból indul. Amikor gyakorlatilag uh, ilyen primitív törzsek vándorolnak, és akkor le kell telepednünk és megalapítani az első várost. És már a játék elejétől kezdve Mátyás királya vagyunk. Tehát ebből a szempontból nem egy, egy teljesen hiteles történelmi szituációt vázol fel a játék, hiszen az elejétől a végéig Mátyás királyt fogjuk irányítani, és mondjuk Mátyás király ugye már nem él, tehát csak egy emberölte tudott élni. Akkor így is besétál a parlamentbe? Mátyás király. Igen, ide. akár be is a parlamentbe, mondjuk a parlament a játékban egy csoda. Uh, uh, ez, egy, uh, ez egy kategória. Ez egy kategória, igen. Nem a Magyar Parlamentről beszélsz, ami szintén egy csoda. <gül> <gül> De most ebben az esetben nem. De egyébként a Magyar Parlament van a játékban, csak éppen más a funkciója, mint ugye egyébként uh, amit gondolnánk róla, hogy egy, akár egy videojátékban is hogyan tudna írni. ez egy olyan csoda, mint a, mint a többi Ilyen csoda, amit szintén felett más népeknél húzni, például a Great R Library nevű csoda. Annyi De elmondtunk, ezt... hogy szerintem kukancsunk is bele. Jó? jó? Tehát itt van minden. néhány képünk a játékból. Mátyás királyról store. beszél a beszélő. Ilyen szép grafikájában egyébként, Civilization 6. Egy kis összefoglalót is kapunk azért a történelmi háttérről. Tehát egy csomó mindenek utána néztek, én meghallgattam egy interjút a készítőkkel, amiben elmondják. Tehát tényleg ismerik a magyarországi környezetet, a reneszánsz kort, a középkort, hogy Mátyás milyen körülmények között uralkodott, és ugye itt egy lényeges pont, hogy a termálfürdő az egyik központi elem ebben a játékban. Igen, tehát minden egyes népnek van egy ilyen ö, különleges ö, épülete, Ebben esetben a magyaroknál termásod, és nálunk ezt emelték ki valamiért. de sokat látogatták Budapestet és a, a világ egyik legjelentősebb fürdővárosáról beszélünk. Ugye? Így van, tehát úgy gondoltak, hogy ezt érdemes kiemelni, a másik pedig a parlament, illetve az egységek között a fekete sereg is szerepelni fog majd, mint ugye Májkes kiről lehet kötni, és amikor majd magasabb szinten, magasabb civilizációba kerül az általunk irányított C Magyarország, vagy CIV, akkor, uh, akkor uh, már húszárokat is irányíthatunk, tehát akkor feketes reg átalakul automatikusan húszárokkel. Na ebbe is be tudunk nézni, egyébként a következő felvételen ott megjelennek a húszárok. Hungry's ott harcolnak is ezek a húszárok, és egyébként itt látható volt szépen ott a határokkal, hogy ez körökre osztott stratégia, hogy ez a bizonyos játék, ilyen hadszögletű elemekből áll össze a térkép, és ezeket kell kijelölni a játék közben, hogy éppen hol dolgozunk? Hát kijelölni, illetve hogyha a másik ilyen Army, elemekkel ellenség van, akkor megtámadni, hogy egyszerűen. Miért is a szolgálat közszolgálat, hogy egyébként tanítják, hogy a civilization azt használják az oktatásban, és szerintem nagyon-nagyon fognak neki örülni, hogy ez a kiegészítés megjelenne. Még inkább rá lehet venni a hallgatókat arra, hogy, hogy tulajdonképpen ez így ilyen társadalmi és ennek a szervezés és egy játékos formában is annak a komplexitását adja vissza, tehát szerintem ez fantasztikus ez a kiegészítő. Én tökről örülök neki, mikha nem is játszok ezzel a játékkal. Majdunk szid Mejert, aki ugye a játék alkotója, idén 63 éves, hogyha jól olvastam. Mi veszzi rá arra, hogy a csapatát úgy irányítsa, hogy különböző ilyen valódi helyszíneket, például egy ilyen kis közép-európai országot, és mint Magyarországa, középpontba állítsanak. Azt már nem tudom, hogy ő ténylegesen dolgozik ezeken a játékokon, vagy csak a nevét adja hozzá, az biztos, hogy minden egyes híresebb híres játéknál a nevét feltüntetik, de, de az biztos, hogy amikor annak idején kitalálta ezeket a játékokat, akkor, akkor rengeteg energiát fektetett abba, hogy minden egyes részletnek után nézzen, és hogy egy, egy komplex szimulációt hozzon létre. Február 14-e a játék megjelenésének az időpontja, ami egyébként ez a hatos verzió, ez nem annyira friss, hiszen két évvel ezelőtt jelent Kerem meg. meg <kül> Hát eddig tartott ma a mai műsorunk a PostModem 2019 első adása. Legközelebb kettő hét múlva jelentkezünk szokás szerint. Köszönöm szépen a mai részvételt Pintér Robertnek, Bódi Zoltánnak és Hépai Gergelynek. És akkor a pont oldalt érdemes ezen túl látogatni már mi, miattunk is. Meg egyébként is, mert vannak érdekességeitek. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a mai részvételt, és akkor jelentkezünk két hét múlva. Viszont hallásra, viszontlátásra viszontlátása.